Capçulons musicals amb Rafel Corbí, avui amb la música que ens porta la formació Còmplices. Es portar que soy un duende cómplice de Cançons magnífiques i plenament recordades. Moltes d'elles, les cançons que ens aportava aquest duo creat el 1987 per Teo Cardalda i la seva parella, la Maria Monsonís. Escoltarem cançons del disc que varen publicar en 2010, es deia 20 anys, còmplices, amb gent magnífica al seu costat, com en aquest cas, la veu de El Sueño de Morfeo, que interpretava un dels seus grans clàssics, la cançó És per però també en Pika Noise o altra gent com Sole Jiménez, també hi havia participat la Mónica Naranjo, Weiko, també gent com La Rosana, Nacho Campillo i molts altres varen participar amb aquest àlbum d'homenatge reversionant les seves cançons. He's yeah. there va ser quan eh, en Teo Cardalda va deixar la seva anterior agrupació musical anomenada Golpes Bajos unint-se a la seva parella Maria Monsonis i si Junts varen formar el grup Còmplices el seu primer àlbum va ser Manzana editat l'any 1988 allà varen destacar les cançons Dama del Río i Mi Còmplice dues de les cançons més escoltades als començaments de la formació Serás mi noche sentimiento contigo por la fiesta. Amb aquesta versió seria Javier Ojeda qui els acompanyava. Després del seu segon disc, que es va llançar l'any 1989 amb el títol Ángeles Desangelados, dos dels membres de la formació, Tino Di Geraldo i Vile Villegas, varen deixar la formació, que va quedar des d'aleshores com un duo musical. L'any 1990 van llançar el seu tercer àlbum d'estudi, titular La Danza de la Ciudad, de la qual es desprèn la seva cançó més representativa, el tema que acabaven d'escoltar, Esportí, en la que van assolir un gran reconeixement en països com Mèxic i Colòmbia i es van posicionar com un duo musical reconegut tant a Espanya com a Hispanoamèrica. El dia del 1991, al qual van editar el seu quart en disc, van veure ja clarament que es van desprendre grans cançons d'ell. El disc es deia Està llorando del sol. Grans cançons, com per exemple Està llorant del sol, o també aquell tema anomenat Quando duermes. Un èxit impressionant van aconseguir també amb aquest treball. Jaime Terrones, qui els acompanyava amb aquesta versió del disc 20 anys. genjos i La música i els seus treballs en van continuar el 1993 realitzant el seu cinquè disc, Preguntes i Flores, després el 94, el disc en viu que varen anomenar Bàsico, després d'aquest material el duo es va agafar un descans de cinc anys en el qual no varen enregistrar cap material. El 99 varen enregistrar el seu setè treball, Causes de Meigues, Causes de Meigues, del qual es desprèn una altra cançó fantàstica que també ens van emportar aquell tema anomenat Hoy Necesito Còmplices, a que en la compañía de Sole Jiménez que solo somos la apariencia de este barro L'any 2000 van realitzar el seu vuitè disc, el qual varen anomenar senzillament còmplices, amb material influenciat amb idees de l'Índia, i el 2001 la Maria va decidir deixar el duo perquè no podia dedicar-se als cinc fills que tenia amb en Teo. Així que el 2002 en Teo ja en solitari edita el nou disc titulat A veces, del qual varen desprendre i escoltar molt la cançó anomenada Cuando creo en ti. Soy, dicen mi junto a mí Ooh, ooh, ooh. El 2003 i altra vegada en Maria van realitzar el seu segon disc en viu, Grandes éxitos en directo, la col·laboració de Presuntos Implicados i d'Antonio Vega. El 2006 van editar Hello, Mundo Cruel, també en la Maria, la formació. El juliol del 2009 el disc Reincarnación. El 2010, com es dèiem, aquest còmplices 20 anys, amb gent com Rosana, Mónica Naranjo, el Senyor de Morfeo i el 2015 en Volver a Empezar. Així hem escoltat cançons avui d'aquesta formació magnífica, d'aquest enduo que ens portava la seva música. Es tracta de còmplices a les càpsules musicals amb Rafael Corbí. Veritat que seria estupendo? Estupendo! Maravilloso sería tu perro.